Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen kära radiolyssnare till ännu ett program. Vi börjar med att lyssna på en av mina sånger, Förunderligt God, en lovsång till Gud. Ingvar Holmberg Inger Gustafsson sjunger. Skaffar mig rätt Du öppnar vägen När jag är trängd Visa mig Ja, jag har ju firat min födelsedag, 70-årsdag i en och en halv vecka lite drygt och haft olika efterträffar och samlingar och på min fest som jag hade i lördag så sjöng vi massor av mina sånger som en del av programmet i festen som hölls på Renströmmens Lokaler i Pingskyrkan. I Pingskyrkans hus, alltså i Nordköping. Här har vi också en lovsång som kommer. Underbar! Och det är olika sångare från Jönköping som sjunger för oss. tillbe dig Jesus du är allt jag lever för du är underbar som alltid har en sån kärlek som ser mig som renar och ger mig en sån underbar helt ofatt barn nåd att försvara svara med mitt tack att jag var vad det Tack att jag får vara mitt barn. Jag hade ju förmånen i tisdags att ha 60 av några av mina bästa vänner i Sverige samlade till en några timmars fest och gemenskap. Och jag har tänkt mycket sista dagarna och veckorna på det här med vänskap och vänner. Det är någonting att värdera och att vårda. Eh, att vara med om detta, att eh, se eh, vänner från 70 mil bort enkel väg som hade kommit för att vara med på en några timmars fest. Eh, och eh, att se liksom i samma rum under några timmar. En massa av de människor som är en del av ens liv och ens livshistoria på något sätt. Det är fantastiskt. Och med goda vänner är det ju så att man behöver liksom inte värma upp en halv dag för att kunna umgås utan man tar liksom bara vid där man slutade när man skildes förra gången. Och så... Tycker jag att det är med sann vänskap eh, Och häromdagen påminnes jag om eh, Refrängen i en av mina barnsånger Jag bara sjunger den för dig rakt upp och ner För den säger någonting viktigt om det här med vänskap Om du vill ha en vän så var en vän Om du vill ha en vän Så var en vän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 Om du vill ha en vän så var en vän. Var en vän om du vill ha en vän. Ja, vänskap är fantastiskt. Nu ska vi sjung lyssna på en sång med Jard Samuelsson. Han sjunger Vilken underbar värld. Jag kan se en värld Så vacker och skön Jag bär i mitt hjärta Svaret på min bön Och jag tänker för mig själv Vilken underbar värld Jag kan se Brinner för fred när värmer frusna händer en framtid hos ge och jag tänker för mig själv vilken underbar värld när folk från alla länder ska fånga samma sång var varannas varandras händer I en evig soluppgång Jag ser barnen som leker Och människor Nord, och jag tänker för mig fel. Vilken ond Och här kommer en sång med temat Underbar i råd som talar inte bara om en underbar värld men en underbar Gud. Dan Inge Olsson med flera sjunger för oss. Vi lyssnar ju på berättelser från Catherine Kuhlman, den amerikanska evangelisten och välkända predikanten. Berättelserna om helande och bönesvar. Och eh, boken vi läser ur heter Gud kan. Och det är min fru Gitta Holmberg Nordköping som läser för oss. Och nu är det sjätte delen. Och det här är första delen av ett lite längre kapitel som heter Då himlen kom ner. Det är i tre avsnitt och första avsnittet kommer den här veckan. Alltså läsning, Birgitta Holmberg, Norrköping. Då himlen kommer ner av Gilbert Strackbein. Gilbert och Arlene Strackbein bor i en trevlig villa omgiven av pinjer i staden Little rock Arkansas. Gilbert är anställd som försäljare i en firma som för kontorsmaterial och han har gjort sig känd för att vara som klippt och skuren för uppgiften. Jill och Arlene har tre söta flickor och är mycket verksamma inom den karismatiska väckelse som går fram över landet. Men det har inte alltid varit på det sättet. Här berättar nu Gilbert sin historia. Jag minns hur det var en gång då jag sökte plats som försäljare hos en firma. Jag fick gå igenom ett test och när personalchefen sett resultatet frågade han Varför vill Herr Strackbein absolut ha den här platsen som försäljare? Jag och sälja väl allt vad jag kan och vad jag alltid håller på med, svarade jag. Men det är svårt att fatta av personalchefen och rynkade pannan. Man brukar säga att en försäljare måste vara folklig, gilla att umgås med folk. Men enligt det psykologiska testet vi gjorde tycker ni inte om någon, inte ens er själv. Han hade naturligtvis alldeles rätt. Det bekymrade mig inte det minsta hurdana kunderna var, om jag gillar dem eller ej. Som försäljare var enbart intresserad av två saker, att få teckna en order och sen försvinna. Jag hade alltid varit sådan. Jag ville dra mig undan från människor, om det berodde på folkskygghet eller vad det kunde vara. Jag är född och uppväxt i ett tysk-lutterskt i södra Texas. Vi talade tyska i hemmet och jag lärde mig inte engelska förrän jag började skolan. Jag var mäktigt stolt över att vara tysk. Och att jag med mitt tyska skarpsinne kunde övergränsa de flesta när det blev fråga om mekanik, elektronik och logik var något som bredde med stor tillfredsställelse. Men tiden inbillade jag mig att jag kunde klara av vad som helst, bara jag satt mig i sinnet att göra det. Jag hade mig försörjning av att vara försäljare, men en stor del av min fritid tillbringade jag i en verkstad som jag skaffat mig- och där byggde jag maskiner, exempelvis räknemaskiner. Arlene var 19 år när vi gifte oss. Efter att vi flyttade till New Orleans började hon besväras av svimningsanfall och hennes krafter avtog betänkligt. Men jag vägrade blankt att tro att hon var sjuk. Enligt min uppfattning var det där som kallades sjukdom bara ett svaghetstecken. När vår första flicka Denise var omkring tre år bestämde jag att Arlin behövde få en liten till. Det skulle hjälpa henne att komma ifrån sina så kallade problem, räknade jag ut, och ge henne något konstruktivt att tänka på. Men Arlins graviditet blev inte så enkel. Det uppstod komplikationer redan från början som krävde ännu mer läkarvård än hon behövt tidigare. Bland annat krånglade njurarna på ett sätt som kunde bli ödesdigert Både för henne själv och för det spirande liv hon bar inom sig. Hon fick också svåra kramper i benen. Och för att inte riskera missfall bestämde läkaren att hon måste ligga till sängs i hela sju månader. Jag blev oerhört irriterad av att Arlin skulle vara så svag. Och jag drog mig från henne mer och mer. Jag ville ha minsta möjliga med henne att göra. Fast någon i realiteten befann sig i första stadiet av en hemsk sjukdom begrep jag det inte. Och inte heller något ännu värre att mitt eget tillstånd, min andliga sjukdom, var ännu svårare. Arlin hade brukat gå på möten i en metodistkyrka än Jörlins. Och när en del damer i den kyrkan fick reda på att jag i stort sett lämnat Arlin ensam att kämpa sin kamp. Började det titta in till oss när de hade vägarna förbi och hjälpa Arlin med matlagning. Läkaren har ju förbjudit Arlin att lämna sängen med undantag för nödvändiga besök i badrummet. Kom någon och hälsade på när jag var hemma brukade jag gå och öppna stora vägen men sedan själv kvickt försvinna ut genom en bakdörr. Jag kan inte säga hur irriterad jag var över att Arlin skulle vara sängliggande. Och ännu mer irriterade det mig att folk skulle sig i våra familjeförhållanden genom att erbjuda sin hjälp på det sätt som skedde. Den svåra graviditeten var emellertid bara början av en pröv och samtid. Arlins hälsotillstånd försämrades stadigt år från år. Allmän svaghet, muskelkramp, njurinflammationer, svindel och försvagad syn präglade hennes sjukdomsbild. Ibland kunde hon vara något sån här kry, men så blev hon sämre igen. Hon började få anfall som yttrade sig i dåligt samspel mellan musklerna i hennes kropp. och Dessa anfall lämnade henne mycket svag när det gått över. Läkarna visste inte vad det berodde på. De kunde inte sätta fingret på roten till det onda, för de visste inte var den satt. Och jag och min sida så egendomligt den kan låta. Jag var fortfarande ovillig att erkänna att överhuvudtaget fanns något fel. Jag minns en eftermiddag då jag kom hem från arbetet. Middagsbordet stod dukat och maten var färdig. Några av Arlins vänner från kyrkan hade varit där med mat, dukat och sen gått igen. Arlin som mycket väl förstod hur jag kände steg upp ur sängen för att göra mig sällskap vid bordet. Men hon kom inte längre än till köksdörren. Där sjönk hon ihop på golvet. Hon förlorade inte medvetandet men det var som om alla muskler i hennes kropp helt plötsligt upphört att fungera. Jag blev rädd och hade nog helst att springa min väg. Men det kunde jag naturligtvis inte. Det gick inte att lämna Arlene där på golvet utan hjälp. Jag lyfte upp henne och bar henne tillbaka till sängen. Ringde sedan upp en grannfru som jag bad titta till våra två små barn medan jag tog Arlin till sjukhuset. Det lovade hon att gärna göra och så snart hon kom bilade vi iväg. På sjukhusets akutmottagning satte man genast igång med en undersökning. Och jag hörde sköterskan förskräckt utropa, doktorn kom jag har tappat bort pulsen. Ett par läkare skyndade till och gav hjärtmassage. Man måste till varje pris få igång hjärtat igen. Den stunden gick det upp för mig att min strånga attityd bara var en bluff. När jag här konfronterades med en situation som var omöjlig i ordets fulla bemärkelse då hade jag inget att komma med. Absolut ingenting. Och vad jag hatade att Arlin skulle vara så svag. Och ännu mer hatade jag mig själv för att jag inte kunde bemästra den situation vi befann oss i. Det var en kväll jag kom hem ganska sent och Arlene låg som vanligt högt uppe i sin säng. Hon sov. Tydligen hade hon legat och läst för hon somnat ifrån en bok hon hade liggande på bröstet. Jag gick bort till henne och såg efter vad det var för bok. Den hette I Believe in Miracles, jag tror på underverk, och var skriven av Katrin Kullman. Jag fnyste titeln, bläddrade lite i boken. Och upptäckte att det fanns en liten dedikation i den från Tom och Judy. Jag kände Kents. Judy hade arbetat på samma kontor som Arlin medan Tom läste medicin vid Tulane. Han var nu mer praktiserande läkare i Kalifornien. Medan han stod där vid sänkanten, vaknade Arlin och såg mig stå med boken i handen. Tom fick den till mig, sa hon med ett leende och pekade på boken. Han skriver att Judy och han ber för mig att Gud gör mig frisk, fortsatte hon. Jag ruskade på huvudet och gav henne boken tillbaka. Hur kan en läkare tro på sånt nonsens? Men snälla Jill avbröt Arvin och fick tårar i ögonen. Om nu inte du tror att det finns en Gud som kan göra under så röva åtminstone inte ifrån mig min tro. Jag måste få ha något att tro på. Tro på dig själv, sa jag. Det är allt du behöver för att komma ur den där sängen. Men även om Arlin kunde stiga upp, kunde hon inte stanna uppe. Hon försökte och ansträngde sig verkligen, men för varje gång slutade med att hon måste iväg till sjukhus. Vi flyttade till Little Rock i Arkansas där jag fick plats i en kontorsmateriell firma. Under min fritid gjorde jag allt för att slippa tänka på Arlin och hennes allt sämre hälsotillstånd. Jag kunde inte begripa att läkarna ovillkorligen skulle ha henne till sjukhuset med ämna mellan dem för behandling och nya prov som det sa, fast den ni inte kunde säga säkert vad det var för fel med henne. När vår tredje flicka Lisa var född började Arling gå på möten som hölls om torsdagskvällarna i Christchurch, en episkopalkyrka i staden. Wanda Russell, hennes söndagsskollärare i metodistkyrkan brukade komma förbi sin bil och skjutsa henne till mötena. Jag tyckte förstås att det var dumt, men förstod också att Arlin behövde komma ut och få lite omväxling. Så jag sa inte ifrån för en kväll då hon kom hem senare än vanligt. Arlin sa jag, hur kommer det till att du ovillkorligen ska ränna på dessa möten i episkopalkyrkan? Vi har ju en metodistkyrka alldeles i närheten av oss. Arlin blev tydligen överrumplad om en fråga och gick något tafatt bort till soffan och satte sig. I den där metodistkyrkan tror man inte på helbleida förstår du? Du menar alltså att du går på Snärhelbleida-görelsemöten? Arlin nickade som svar. Ingen vettig människa tror på sådant smörja, sa jag. Den rena vidskepelsen... Och jag vill inte att man ska se min fru på sådana tvivelaktiga ställen. Arlin försökte resa sig men hennes ben ville inte fungera som det skulle så hon måste sätta sig igen. Snälla Jill jag behöver detta. Ta det inte ifrån mig. Hör nu på mig återtog jag i bestämd ton. Jag känner till allt det där. När jag var pojke och vi bodde i Texas fanns det en så kallad pingstjuka ett stycke ifrån där vi bodde och vid samma gata. När det blivit mörkt brukade vi pojkar gå dit och kika in genom fönstren. Det hade de också höll möten och brukade höjta och skrika på konstiga språk. Ibland rullade de på golvet och skrek. Andra gånger sprang de omkring i kyrkan och föll sen på knä vid altaringen där de sen jämrade sig som sårade djur. Jag vill absolut inte ha min fru inblandad i slikt. Det säger jag ifrån dem. Men Jill... Jag såg hur släppa släppar Det är inte alls på det sättet, Jill. Pastor Womble säger att han tror att Gud kommer att hela mig. Jag vägrar att höra det snacket om Guds nästa jag för nu ran humöret på mig. Det där pratet om hebrejda gör sig renodlat nonsens. Och jag förbjuder dig att gå på dessa möten. Du får inte visa det i den där kyrkan. Nu var jag uppriktigt arg. Arlin lutade sig tillbaka i soffan och slöt ögonen. Jag såg hur tårar började trilla ut för hennes kinder, men så började hon tala igen. Du träffade min far först efter att han hade tagit emot Jesus i sitt hjärta. Men jag minns hur, hur den han var då jag var liten. Och det är långt ifrån något ljust minne, för på den tiden var han alkoholist. Han brukade bli alldeles vild då han fick sprit i kroppen. Vi hade inte alltid mat i huset för brännvinnet spelade större roll för honom än mor och jag gjorde. Mor försökte stå ut med honom i det längsta men måste till slut ge upp. Den dag då jag fyllde sex år flyttade hon och jag till motsatta sidan av stan. Men far kom efter och i fyllan av villan försökte han bryta upp dörren och ta mig med sig. Jag minns hur mor och jag... Krup tätt in till varandra in i huset och där satt vi och grät och bad tills han gick sin väg. Jag lyssnade utan att göra kommentarer och Aldrin fortsatte. När jag blev äldre då tänkte jag att det skulle alltid bli underbart att få en man som älskade både Gud och mig. För mig skulle det vara himmel på jord att ha ett kristet hem. Jag trodde att jag skulle få den när jag träffade dig, Jill. Du brukade gå på evangeliska möten vid den tiden, men så slutade du. Och en vacker dag sa du att du hatade Gud. Jag har aldrig kunnat fatta vad som kom åt dig. Jag känner mig träffad av Alins ord. Det går ingen nöd på dig, du har vad du behöver, sa jag kort. Du bor i ett snyggt hus i en trevlig stadsdel. Jag förtjänar bra och har aldrig nekat dig något. Inte ens läkarvård. Jag har inget emot att du går i kyrkan om söndagarna och då får gärna för mig också leda barnkören där i kyrkan. Du vet att jag egentligen inte behöver dig, svarade Alin och såg mig rakt i ögonen. När jag var liten brukade jag bedja att Guds änglar skulle skydda och bevara mig och jag vet att det gjorde det. Du kan hålla mig borta från möten när man ber till Gud för sjuka men du kan inte hålla mig borta från Gud och han allt jag behöver. Jag minns hur hennes ord nästan fick mig att koka över av Jag lämnade henne och gick ut till min verkstad. När jag gick tillbaka in och la mig var det över Fast en alin låg med ansiktet nedborrat i kudden kunde jag höra att hon snyftade. Oh, hur jag önskade att jag kunnat slå armarna om henne och trösta henne. Men att visa ömhet, att vara mild och kanske fälla tårar... Allt sådant betraktade jag som svaghetstecken. Jag hade alltid från barndomen fått lära mig att man skulle visa sig stark. Nästa morgon steg jag upp, lagade mig frukost och gick ut utan att ens ta farväl av barnen. Jag avskydde mig själv för mitt uppträdande men kunde inte vara annorlunda. Fast när jag förtjänade bra och hade blivit befordrad inom firman flera gånger och normalt sett borde känna mig belåten med min lott märkte jag att jag höll på att falla sönder invärtes. Och detta sönderfall gick till och med fortare än det fysiska nedbrytandet hos Arlin. Jag började göra affärsresor utanför stan och kunde vara borta i flera dagar i sträck. Arlin misstänkte att jag umgicks med andra kvinnor men jag rättfärdigade med att hon inte kunde tillfredsställa mitt behov. Samvetet började förstås tala men jag dövade dess röst med alkohol och flaskan blev från och med nu med ständiga föreslagare. Efter Lisas födelse blev Arlin ännu sämre än tidigare. Hon hade väl under det gångna året legat på sjukhus mer än 20 gånger för olika underlivslidanden. Men nu var det något annat som tillstötte. Blodtrycket steg till över 200 och vänstra armen blev delvis förlamad. Hon kunde heller inte knyta handen längre. Hennes läkare tillkallade en nervspecialist för att få höra vad han trodde att det kunde bero på. Man funderade om orsaken kunde vara någon tumör på hjärnan. Tre dagar senare träffade jag läkaren i korridoren utanför rummet där Arlin låg. Vi misstänker att det kan röra sig om en hjärntumör, hrstrakbain, och vi skulle behöva göra ett arteriogram. Men er fru har visat sig allergisk mot alla de färgämnen vi använder inom radiologin. Enbart provet skulle därför kunna få dödlig verkan på henne. Det är tråkigt men vi måste därför vänta och se hur det här utvecklar sig. Där stod jag och svalde och märkte att jag inte kunde se honom i ansiktet. Vi ska i alla fall göra vad vi kan, återtog läkaren och låta er veta om vi behöver tillgripa operation. Det var emellertid ingen hjärntumör. Man kom istället till den slutsatsen att det var något fel i centrala nervsystemet. Antingen kunde det vara myastenia gravis eller multipel skleros eller båda delarna. Och detta onda måste Alin ha gått och burit på länge, i flera år. Jag fick ta henne med någon tillrådes att ligga till sängs så mycket som möjligt. En kväll när jag satt och tittade på tv kom hon stapplande ut från sängkammaren. Hon var alldeles grå i ansiktet. Jag tror du får hålla ett öga på mig Jill för jag har fått skakningar i hela kroppen. Jag kände med handen på hennes rygg och kunde tydligt märka spasmodiska ryckningar i musklerna under huden. Gå och lägg dig och försök släppna av, sa jag. Det där går nog över. Om en stund känner du det säkert bättre. Hon gav mig en lång blick och gick tillbaka in i sängkammaren. En kvart senare hörde jag henne gå till badrummet och där började skrika högt. När jag gick för att se vad det var fann jag henne ligga raklång på golvet medvetslös och fullständigt slapp. När jag skulle lyfta upp henne kände jag genom finnet hur hennes muskler och omväxlande spändes och slappnade av. Hon fick ett nytt anfall, blev alldeles stel i ryggen och böjde huvudet bakåt. Ögonvitorna vändes ut och tungan drogs ner i svalget så jag trodde hon skulle kvävas. Jag lyckades få upp henne på golvet och i nästa ögonblick var hon slapp som en trasa igen. Jag bad in henne i sängkammaren och ringde sen till vår granne i villan till. Jo då, Edna Williamson skulle visst titta till barnen medan jag futsade. Arlin till Sankt Vincents sjukhus. När jag la på telefonluren fick Arlin ett nytt anfall och den här gången dröjde det ungefär en minut innan spasmerna upphörde men så kom det tillbaka igen. När Edna kom hade jag hunnit få ut Arlin till bilen och kunde köra. Framkommen till sjukhuset blev Arlin inlagd på intensivvårdsavdelningen. Två dagar senare meddelade man mig att felet med Arlin var multiple skleros och möjligen även med myasthenia gravis. Jag drog mig till minnes att jag en gång för länge sedan har sagt till Arlin att en vacker dag ställde sig jag väl inför något jag inte rådde på och det skulle kanske bli till mitt bästa. Nu var jag där. Hittills hade jag... Alltid lyckats klara av vad jag satt mig i sinnet att göra, tyckte jag. Behövde jag pengar kunde jag hugga i och arbeta sex timmar extra varje dag. Men nu, min energi kunde inte bota Alin från multiple skleros. Nu var jag ställd mot väggen. Nu hade jag funnit min begränsning. Jag fick ta hem en anställa en sköterska som kunde vara hos henne åtta timmar om dagen. På det sättet knaglade vi oss fram i två års tid- till en kostnad av 137,5 dollar i veckan plus kostnaden för medicin som steg till nära nog samma belopp. Plus vad alla resor till sjukhuset kostade. Slutligen ringde man upp från försäkringsbolaget och meddelade att de ansåg sina förpliktelser ha upphört. Från och med nu måste vi därför klara oss på egen hand. Vid den tiden hade jag dragit mig tillbaka från Arlin så gott som helt och hållet. Hon hade föreslagit att vi skulle skiljas, men med mitt typiskt tyska synne hade jag svarat henne att det tänkte jag inte gå med på. Hur många gånger önskade jag dock inte att jag hade kunnat visa Arlin den ömhet och ge henne den tröst hon var i så stort behov av. Hur innerligt önskade jag inte att jag kunde slå armarna om barnen och slutade med min famn, men jag kunde inte, jag var allt för hård och omöjlig, och jag kunde inte ta mig ur det skal jag omgivit mig med. läsningen så hörde vi Margit Bollström och kör upp i Umeå sjunga salmen Jesus är min vän, den bästa. Här fortsätter jag och talar lite grann om vänskap och vänner och vännen framför andra. Eh, några ord ur Bibeln om vänskap. Så här står det i boken: Salvor och rökelse gör hjärtat glatt. Så även ömhet hos en vän som ger välbetänkta råd. Och så står det i versen efter. Din vän och din faders vän må du inte låta fara. Ja, jag har ju förmånen som predikant och kristen att jag har ganska ofta varit i Norrköpings Pingstkyrka under årens lopp i livet. Och mött människor som har varit väldigt nära vänner till mina föräldrar, Agne och Britta Holmberg. Och på något sätt så har mina föräldrars vänner blivit också mina vänner. Och eh, sen är ju mina föräldrar döda sedan flera år, min far sedan många, många år. Och, eh, men de vänner de hade, de som lever, de har jag fortfarande kvar. Även om det blir färre och färre. Som är kvar i livet av dem och eh, det är härligt med att vårda vänskapen så har vi ett underbart ord i Nya Paulus skriver ifrån fängelse till Rom till människorna i staden Filippi och eh, naturligtvis till alla människor som läser hans brev. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. En vänlig människa möter vänlighet. Ett eh, vänligt ord stillar vrede och irritation. Det är ju så. Det står ungefär så i Bibeln också. Och eh, är man vänlig mot andra så möter man ju så mycket vänlighet från andra. Och att eh, aposteln här också skriver i samband med detta Herren är nära. Det är ju en sanning att Gud är alltid nära oss. Att också hans ankomst är nära. Det är lättare att bära sig bra åt till andra människor. Att vara vänlig om man tänker på varje dag kan ju vara den sista. Att man lever livet och varje dag. Så ska man skulle vilja leva den sista dagen av sitt liv. Sen kanske man lever jättelänge. Men det hindrar inte att man på något sätt har Herrens ankomst och livets slut som en slags måttstock för hur man lever varje dag. Men sen är det givetvis så att jag ju vill hålla fram att Jesus är vännen framför alla andra. Jag har många trofasta vänner som jag litar på men även den bästa vän kan ju ibland missfatta det vi säger och det vi tänker. Och, och vi kan på något sätt bli störda i våra relationer. Men vännen Jesus, han förstår alltid vad vi tänker, vad vi vill, vad vi menar. Och det är väldigt, väldigt skönt. En av salmerna som jag har hört i hela mitt liv och ofta sjungit, det är ju vilken vän vi har i Jesus. Det är nummer 48 i vår gemensamma salmbok i de olika samfunden i Sverige. Och första versen börjar så här. Vilken vän vi har i Jesus, trofast, kärleksfull och god. När vi frestas, när vi prövas, vill han ge oss kraft och mod. Om du tycker att du saknar vänner, tänk på att den som är vännen framför alla andra, han finns vid din sida. Och sen tror jag att det är bra att komma ihåg att vill man ha vänner så kan man ofta börja med att vara en vän, att vara vänlig. Och rätt som det är så möter man vänskap där man kanske minst anar det. Det har varit en trevlig upplevelse för mig och min fru att vända tillbaka till vår hemstad Norrköping. Efter många, många år ute på andra ställen i Sverige. Och eh, att ta upp kontakten med några av våra gamla vänner som vi har umgåts med under alla åren. Men också att bli bekant med nya människor. Eh, och upptäcka här fanns det också nya vänner att... Eh, knyta band till och vänskaper att odla. Det där är en fantastisk rikdom i livet. Låt oss bedja. Herre, tack för vänskap som finns i den här världen. Tack för gamla goda vänner som har funnits i många, många år, flera årtionden. Och tack också för Nya vänner som man lär känna och träffar i olika skeden i livet. Tack Herre, tackar dig för mitt liv. Tackar dig för människorna som finns i mitt liv. Hjälp oss Herre att vårda vänskapen, att vårda relationerna du har gett oss. Hjälp oss att se att vi kan få en vän om vi är en vän. Tack för att du hör vår bön. Amen. Och här sjunger Torkel Selin den här underbara sången som jag citerade Vilken vän vi har i Jesus. Vilken vän Jesus, all vår synd och sorg han bär. Vilken förmonat i bönen, få och fram till honom här. Ofta vi vår frit förlora, med oss för utan lö. Därför att vi icke bära allting fram till gud i bön. Möta frestelser och trånghåll ter sig livet hårt och kallt. Bör vi likväl ej förtvivna i bön till Gud med allt Finns väl någon som så gärna Delar vad hos bittert är Jesus känner varje prövning Allt i bön till honom bär Är du trött och tyngd av bönor Plågad av bekymmermång Tag din tillflykt då till Jesus Gå i bön ännu en gång När de andra vänner svika Gå till den som trofast är ut i hans starka armar Skall du finna vila där Som avslutning lyssnar vi på Elidasångarna som sjunger Vilken vän En härlig glad låt också om vännen Jesus Tack för att du har lyssnat till programmet också den här veckan. Ha det så bra. Vi hörs igen om du vill.